Både på lite störande fönster som dyker upp sådär fort. Rarma Radio ska ju börja spela in här nu, kanal 1 då, från klockan. Ja, nu på B-datorn så spelar Rarma Radio in schemalakt kanal 1 på Sverigekanalen från och med nu. Nu.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 har förgivet försökt att få streamingen att fungera också Virtual DJ Broadcast det kostar pengar och sen ingenting annat har fungerat heller som NiceCast det är för Mac-dator och SimpleCast eller vad det heter funkar inte heller och JetCast eh, står on air och blinkar men det går inte heller och butter inte fungera streamingen på B-dator men den kan gå igång på A, C och D-dator som extra kanal då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 Och kommunens asfalt tar slut och sen blir det en grusväg som är privat. Och vägbomen var inte låst. Men där var ju alltså då. Smalspåret kom ju då från långsyttan på sidan om kyrkogården. Korsade Länsväg 270 med någon sån här varningsskylta, bara varning för tåg. Det finns en bild också på Loketor med ett godståg. Ganska många godsvagnar där innan den korsar länsträkt 270 baserad nordviken. På sista resan som Svenska järnvägsklubben gjorde 64 också någon stannade ute på de här fälten på sidan. Och fotade man ser skön lången på höger sida med loketor. Och en film finns också. Eh det heter smalspåret någonting på nettet där 250 kr. Det är någon två timmar filmat från smalspåret igenvägen nu. Det är alltså under trafiktiden och sen fick man låna ett lokomotivvagn och jag var hämtat sån här enorm paraply också på lopp i så här. Och det hade de där en filmen men bara privat men brukshistoriska föreningen i de långsjötan säljer den faktiskt men jag vet inte om de och de kan skicka den mot frakt och gift också men jag kan köpa den här i långsjötan lokalt det är en cirka 2 timmar lång film. Och de här mäster uta loken och vagnar och sånt finns bevarade. Antingen Grevstens järnväg och Bjädraås framförallt mycket god svängar där. Och de har även den här ombyggda personvagnen också, så de byggde om till en rälsgotsavdelning. Och tankvagnar och sen i Uppsala Lennakatten finns nyckeln från. När jag besökte Lennakatten så var det bara rälsbussar som kom fram till Marielund stationen och det var inget tågmöte heller så jag fick aldrig se någon ånglok där, jag det ingen kamera med mig heller. Jag var inne i stationshuset där i Marielund. Jag cyklade ju från Märsta upp där. Jag korsade också Lensväg 282 först faktiskt. Då lät det på blåsan vid järnvägsövergången. Eventuellt är det en gammal banvaktstuga som ligger där. Hur hette det inte? Funbo. Vad ser det kommer att bli här för Uppsala kommun ska bygga en massa bostäder också som hamnar ganska nära järnvägen. Ehm. Och posten, posten har invigt en ny postterminal också i Rososberg. Kombiterminal är också under uppbyggnad. Chilenkrysset äh, AB. EG1. Äh, jag tror att det är en miljon kvadratmeter stort logistikområde då i Rososberg. Och det är väldigt stort. Lidl har ett enormt lager där och dataföretag och sånt. Efterallt så kommer det öppna också livsmedelsbutik. Och det går bussar rakt igenom där. Det är väldigt stort. Och det var stora råkfält arkeologer grävde igenom området först också för att se. Det var vissa lutningsråhalarna där som man har jämnat ut. Och åkerholmar fick man ta bort som det kallas för de åkerholmar va. Så postterminalen är inbyggd i alla fall i Rosersberg och jag växlade ju på tåg. Förutom på Stockholm central så fick vi börja växla på tåg också från 1997 i Tomteboda. Vi hade ju radiostyrda RC-lukt och men de försvann ju sen. De gamla ombyggda UB-lok och ombyggda UD-lok till radiostyrda lok. Nu växlar det påståget tomteborda och tomtebordapostseminal som invigdes 1985. Den kommer att läggas ner. SL vill bygga en bussdepå i den gamla banhallen. Och vad som kommer hända med den stora betongbyggnaden som posten tidigare haft. Det är ju ganska oklart. Det är ju en enormt stor byggnad. Med väldigt mycket lokaler så att säga. Vad det kan tänkas bli för verksamhet i de där enorma lokalerna. Det syns ju från järnvägen, den där stora gråa. Det ligger ju såna kommande under här. Det låter bra om den här studiemikrofonen med rätt. Då kan jag sänka ner lite grann kanske. Jag fick den också lite närmare och brummet är ju helt borta. Ja.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 Imma på fönstern nere. Och... Sen kommer jag upp för höga backar sektionsvis. Ännu högre upp till topparna där. Ett karlhygge kan man se när man gallrat rätt hårt där. Det var, inte, det var inte sveaskog. Men i alla fall man får en, en helt otrolig utsikt. När man kommer upp till den allra högsta toppen. Det var sol. I tisad tror jag det var. Medvind. Kändes varmt med Helge Hansen tröja och umbro och tredningsbyxor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 Långsjötan.nu och brukshistoriska.se. Det är en elakt och det var barn från husbe församling, det vill säga från Långsjötan och utanför på landsbygden här. Och vi bron också som delar lång långgen, skön långgen med Byskön. Så finns en byggnad också ett hus och det var Stockholmskolonin. Det var barn från Stockholm som var på kolonin där och bussarplatsen heter också Kolonin. Sen börjar ju Bysjön med en liten badplats där. Ganska, det är rent och fint vatten. Då kan man ju fylla på sina flaskor. Så att det är väldigt mycket byggnader. Gamla lader och sånt och kohagar. Det finns minst två eller tre bondgårdar i Västerbyn som fortfarande har kor. Det fanns en lanthandel också. Vad heter han? Är det är Stockholm som har en hemsida. Hans mamma kom ju från Västerby. Det hette ju inte Västerbyn. Ja, från början hette det ju...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 så att jag slapp bli blöt faktiskt. Det har varit mycket igenvist eh, nederbördsområde som drabbade vart på sommaren det där. Jag hade gett mig av till Skärnsund en gång där. Jag var ju lite tunnklädd från början och tyckte att det var lite väl varmt för de här kläderna men så säga när regnet kom och det höll på i timmar och regnade ner och då då frös man istället. Jag hade ju inte några varmare kläder med mig. Jag fick ju skydd i den här bussarplatsen som tur är för den har, den har alltså en man kan gå in där med tak och allt då och, och glasfönster. Så att vad likgamm till dammsjön en gång så kom ett fruktansvärt oväder och då en bil bort från Bosso Lisa som kommer från Nacka. Där var det någon slags grillstuga här med tak över och pressrutan istället för fönster men det var ju som hagel då. Jag fick ju också skydd.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 Sen kom jag upp och såla padden tillbaks i till Stockholm och kartongen var kvar under stolen. Så fick mig lämna in till hit i godset då. Det var någon kille som kom och hämtade de där grejerna en gång per dag. Så det låg en stor låda. Det var ju paraplyr och hanskar och mobiltelefoner och såna här saker. Det var någon kineser en gång som glömde någon telefon och då ringde de till arbetsledaren som själv kom från Etiopien och de pratade bara kinesiska. Men till slut var det någon som kunde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 Henrik Borgström också den här ekonomijournalisten åkte också en gång eller hade åkt då. Det var väl mellan Malmö och Göteborgs tåg tror jag det var och där hade han ju då under en stol lagt en imponerande bunt med Europas samtliga ek ekonomitidningar. Han var väl sån här en specialist på ekonomi va så att det var ju bara såna tidningar då på Det var på engelska då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 Ni har inga försök att komma in i Australien utan utan på den lagliga vägen med syssla papper eller ansöka om asyl utan ni kommer att bli återsend till det land som ni kommer ifrån och ni kommer inte att få någon form utav amnesti eller liknande. Australiska myndigheter har gjort helt klart och det budskapet finns på olika språk och sånt. Det kan verka tufft och hårt men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 om de som lyckas ta sig till själva Australien kommer att bli upptäckta förr eller senare. De har ju såna här kontroller och sånt in i Australien då. Invägränskontroll och de kommer inte få stanna. Oavsett om de har sjukdom eller liknande, de de återvänds bara. Nu är alltså invikten postterminal i Tomteboda. Och eh först måste man väl lägga ner tomtebodar på stationen också då. Spårhallen ville ju Aselbyggan en bussdepå där. Eh faktiskt. Vi läste väl gör, växlar i posttog där från 1997 i alla fall, men där svinarna som var det ju särskilt personal i tomtebodar som hade det. Och på ett talet var det en växlar tjej på vintern som tyvärr hon skulle lägga en eh, bromssko. Och det var på vintern. Hon halkade. Så att eh, ja, det kom en vagn helt tänkt och krossade henne tyvärr. Hon har en familj och allting så hon avled ju på platsen och polisen spärrade av det hela så att eh, posttåget blev väldigt sent och vi fick ett tråkigt besked av ställverket då att Ja, de sa ju inte rakt ut så att säga, man fick ju höra sen men det var en olycka i alla fall så man är skött och eh, skulle vara avstängd på polisens begäran under några timmar där. Hon avled på plats då hon fick bli krossad av en vagn. Helt enkelt. Så det är ju ett farligt yrke. Är det ju. Faktiskt. Och det var på vintern så att säga så att hon halkade till en växlopp i Sundsvall som hade dubbla Z60 Z70 ombyggda radiostyrda från Z65 med en små lokomotorer och det kom inte hord var något tekniskt fel på det ena loket i alla fall hur spåren det ur och hon ramlade av och hamnade under då ja avliden på plats då hon var 53 år Vi har ju också Per Strid här som kom från Västerås som jobbade som tågreparatör och tågväxlare på Stockholm Central men jag tror att det var i början på 2000-talet som han flyttade hem tillbaka till Avesta. Jag såg honom några gånger också med dubbla T-44 i Avesta. Växlar med radiestyrning där. Solasögon och dosar på magen. Och en pillar på knapparna där. Men tyvärr. Green Cargo drog några år senare ner på personalen. På flera platser. Bland annat Avesta Kryllbo som det heter och eh, för att inte bli uppsagd då så var han tvungna att utbilda sig inom företaget då så att han kör i godståg och stationerade bå länge. Han kör alltså godståg ända upp till Ånge. Och sover över på hotell i Ånge och och Ballnas. Man byter ju alltså godstågen byter ju alltså förare. Och även Norrlandstågen, persontågen från Norrland också måste byta förare flera gånger.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 Man måste man gå runt med loket. Eller om man har dubbla lok i var sin ände och kopplar bort det eh norra loket så kan man komma ut på södra sta stambanan. Man går ner till Väennes och via Umeå Sundsvall, Gävle, Uppsala, Stockholm. Man går inte längre över Långsöla. I Långsöla finns en eh, lokstation eller personalstation för lokförare som kör godståg. Man byter alltså personal. Man kan inte köra i långt hur långt som helst utan att man måste byta helt enkelt.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 Det står brev här. Ja. Så står här framför mig. Så, ska se. Gör brevrama. Telefonljudet står på en stång, en stålstång. Sen gör brevrama. Och Steve du fick inte ta. Det på grund här. Kan du höra sändaren? Ja, det gör jag. Jag vet inte rent jag just på är det ju något det, är, det, är, det, är, det, är, det är som var lite. Äste gick väl ut va? Ja då, det så det ju. Och, och då har ju sändaren, du har ju sändaren då. Ja, det var inga problem. Det hade ju mer störning. Ja fattar att jag kan ju inte höra alltså det går men inte. Kommer ni på tis imorgon det det i sändningen. Jo men jag kan inte höra 88 här på över datorn men 95 kan man höra. Bögarna bögarna pratar ju vet du. Ja. Men men 88 är det är nog fel på. Ja, men det det vet jag inte ens vad det ber på över sändaren går det ju att höra men inte vad som händer under under internet kan jag aldrig köpa här. Nej, nu kan jag inte höra mig själv sen då. Va? Jag kan inte höra mig själv när jag pratar sen då. Nej, nej det kan inte hjälpa. Du får <här> väl anmäla det. Det blir väl förr eller senare. Du måste gå över till den sändaren som ligger där du är lokala i, i det området du bor. Så att det är du något fel? Du måste dra en programledning och allting. Om du ska ha en närradio och sändningens möjligheter är kvar. Det är konstigt också att 95a är inga problem, den kan ni ju höra för jag hörde ju bögarna prata där för en stund sedan. Ja den har väl bättre kvitt kanske, eller hörde du den på internet då? Över datorn? Ja men då är det klart, då är det, det nog fel på sändningen av ettan då. Datorn, och datorn, det är ju bara krånguldig med, med datorer. Men jag anser... Man kan ju sända på mellanbågar, det hade varit det som hade du hört när jag kom till Stockholm här, det är jag säker på. Nej, jag anslutit till den server som det kallas och det var inga problem att anslutit till servern då. Det går, det går det går ut där i Sanda i Stockholm. Men men över så hörs det var internet först är ingenting. Nej, men det blir nog fel då. Ja, har du det nå fel? Ja. Och det har jag ju kontaktat den här hullet man vet. Ja, det är svårt att göra åt sig mist poäng en gång. Han hade trampat sig inte i sin på på på ned Långjärnvägen. Jaha. Med med små barn och sånt. Det var rätt kul att se faktiskt. Ja det förstår jag För ibland var det i trän, i trän i vägen som han fick Och sen var väl sån trasig också De ville lyf, lyfta den där Ja då får han väl ta det för sikt så, så får han ju bra tro på välter Jo man fick, man fick hyra sån här dresin Och trampa på den på en nedlagd järnväg vet du Ja jag förstår det Men det kommer så mycket trän i vägen Så att ibland så var han tvungen Till slut så fick de vända på ett ställe Det gick inte att komma fram där Nej Alltså det är så mycket trän i vägen på Ja, för... det är den mitta och det står de det ut där borte. Nej. Nej, jag säger att vi ser standet är kvar. Ja, jag förstår ju det men det det det har ju använt ju inte det så ju det är ju också så små Ja. Men det passar jag om inte har kvar sitt sitt gamla va? Nej, jag tror det jag går ut. Jaha. Jag menar han har ju tjotat så länge vill jag komma hit men det får han inte det det man får inte ta någon studie för den har blivit sig åt på ett sätt så det är inte klokt. Jag såg ett konstigt papper här från, från myndigheterna och de hade ju frågat Persum om han sände ja. på 88 MHz. Ja, de ville kolla. Hur. Då hade han ju ljugit vet, och sagt att han, att han körde närhållet på 88 MHz fast han inte gjorde det. Ja, det är väl det han har gjort. Han har ljugit, ja. Ja. Och, och, och därmed så har han kvar sitt tillstånd i alla fall, hörde. Ja, jag vet inte. Hikom han inte i alla fall. Nej, här. nej. Det är han är som han är. Han är beskyllt mig för att Asclek skulle ha en så kallad kvinna. Då, då får han aldrig komma tillbaka ner. Nej, det var väl ingen kvinna heller det där? Nej, det var en kille. Det var det? Ja, jag antar det. Alla påstår ju att det var det. Med peruk då? Ja, antagligen nog. Det var ju Men... kostym, svart cosim och vit skjorta. Du hade inget hår va? Ja. Jo då det, det var väl det vill jag minnas. Det kommer jag inte ihåg så mycket. Det var ju, hon har ju varit här en gång med, och medverkat i en persesändning men vill inte prata i radion. Vad är det den människan som de kallar för Helena? Ja det kan hända det är ingenting. Det ska jag föreställa bara en, en kvinna men hon är ju en kille. Hur vet du det? Det påstås det ju. Att det är en kille alla som vi känner till det. Såg det ut som en kar då? Ja, alltså färskost i mor. Nu är det slips som vi tror. Jaha. <här> och väl eh, det det de välte eh, skött kost i maling. Jaha. Hur hur var resten då? Ja då, det var eh, någon, någon eller eh, mitt emellan kvinna och man. Det liksom du har sett till något som kvinnan tycker. Jaha då. Vad va, har hon med att prata i radion då? Nej, det hon gjorde inte det. Hon bara satt där. Hon gjorde ja. inte att prata. Jaha. Jaha. Men det ser vi till. Och Alvar, han dog han. Ja, han gjorde ju det. Han söpade hjälp. Ja, han söp han. Ja. Han rökte inte, men han drack väldigt, va? Ja, då, jag, sa, jag var ju inte ute, men det är ju jag druckit. Jo, han fick en flaska en gång. Jag köpte en flaska utav en rysvet i Stockholm, en, en vodkaflaska. Ja, 50 spänn. Ja. Och den drack ju, den drack ju allvar upp. Ja, det förstår jag. Det var ju som vatten, vet du. Ja. Ja, <laughs> han tog hela alltihopa. Ja, det är ju sådana, han blir ju sådana supermänniskor. Herregud, vet du. Han drack ju upp hela, hela den där vodkaflaskan. Vet. Ja. Hemskt. Ja, det blir ju han. Sen... Jag såg en reel också på på Ulo. Jag har ju sparat min gamla Ulo-box här då. Ja, men vi vill inte mycket att ha. Den innehåller bara en transformator och lite Ja, men man kan ju se där Hultman har ju skrivit hur hur hur liksom den fungerar då va. Ja, det är ju bara en transformator med det vet som man bara eller en mer. Varför måste det vara en nyckel för? försinte du att jag ska använda studion? Ja, var det så låst den tror jag tog med sig nyckeln. Avtalen, de fick dubbla nycklar också va. Ja, det det är en dubbelnyckel. Ja, jag fick ju fel på lampan jag en gång så du. Ja, och jag tog det tre månader så kom det en kille och tjej och bytte ut den där. Ja, det blev bara inte åvd va. Ja, det är bara lite åvd. Ja, men det tog tre månader alltså. Ja, och laga den där. Ja, men den kan ju gå sen när vi kan sen glöda. Ja, men då fick jag vill inte ge dig att så här, då fick jag ju sitta med hörlurarna och lyssna på sandaren och så fick jag det uppblick i var fånen och så fick jag ju säga någonting då. Ja, du kan inte, Tony, det är ofta som jag har så du hör det när det kopplar ut. Och sen hörde mig själv då visste jag att jag var ute. Ja, för jag, jag ja. kan ju kontrollera djurkvaliteten, köra lite dorsloskåp och allting när det är stående framför mig här och när det kopplas ut. För jag... Så låter det bra att se det på dorsloskåpet. För då hade jag ju ingen lampa att titta på. Nej. Så jag visste ju inte om jag var ute eller... Nej. Det är klart, man kunde ju ha spelat musik också. Ja, då, men det, det är solidrater nu i det bästa. Det kan vara ett instrument inkopplat att se också. Och det var ju också en natt när jag vaknade mitt i natten så så lyste lampan så tänkte jag fasen jag vill inte bli hjärt och inkapling på, på natten i alla fall men jag duger igång musik vet du. Ja. Men det var väl ingen som hörde men det hände då. Ja. Och sen gick jag ner i sängen men la mig igen och så körde den där musiken. Ja. Ja. <laughs> ja, Åh fan det var. Nej, ja, det är konstigt att de kan koppla in en studio utan utan att jag har eh, bokat. Ja, alltså det är fel programmerat på den där timern som fan. De kunde inte koppla ja. in det skit där. Jo, jag hade ju en timer vet, i studiot 36 där och sen jobbar ju med tågen va? Ja. Men jag jag hade ett helvete med de här tågen så jag kommer hem för sent vet. Du? Ja. Så jag var ju tyst i alla fall eh Sverigepartiet det var tyst de första kvarten där. Ja, innan jag fick dra igång kassetten manuellt va. Ja, då hade du ju ingen som hade kastellat in tiden med. Nej, för jag tänkte så att jag behöver inte ställa in en timer. För jag hinner ju hem, jag hinner ju hem innan ja. säljningen. Men så blev det ju krånglig med något tåg där. Ja. Tåget var sent vet du då. Ja. Så att jag kom hem fast. Jag fick ju rakt in i studion bara så att dra igång den där kassetten. Ja. För programmet var ju färdigt då. Ja. Så då, då var det några folk som stängde av vet du. Ja. Och om de inte hörde någonting på 15 minuter då är de ju inte kvar. Nej. Så jag vet inte om det var någon som hade lyssnat. Nej, morr säng ju av då. Och hon laser in var full också, kom du ihåg det? Ja, det kom jag ihåg. Han somnade sen. Ja, han somnade. Ja, ni vet, <laughs> jag, det hände ju mycket under där av alltså barndom. Och sen bråkat ni på Gatlandsgatan när när Perse bråkar med, med med Lasse där. Då. Ja. Va? No, ja, okej. Ja. Äh, det det det det vet Perse hade ju någon som somnade där under den där sängingen också. Han låg på golvet och han var ju så förbannad. Eh, eh, Persson kunde börja säga att micken inte var på så mycket att det hörde sig att han snarkar. Man drog ju upp micken så mycket som möjligt i stället. Ja. Jo. Ja. Det var inte många som ringde när jag satt i din studio. Det var ju bara Lennart och Anders Sten ringde väl någon gång och så. Ja, de ringde inte. Det var någon rolig politik att höra på. Tomas Johansson ringde väl några gånger också va? Ja, det gjorde han. Men det var inte många samtal som kom. Nej, det var det ju inte. Men inte alls. Bara några, några få bara. Ja, det var ju inte att säga alla gånger så mycket på Nörr och Sveners eller. Nej, men det märkte man att det var ju det var ju mycket mer förr i tiden vet du där på 80-talet vet du då. Ja, det var fredligare. Ja, oh, ja. Ja, det var bättre då de apparater de gamla med rör ja, och sånt känns. Ja, det var ända till 12.000 lyssnare i början på närradioåldernstid då. Ja, alltså på på nätterna där. Ja, det var väl det, det folk satt med den gamla radion som var bra att de tog in det. Kommer, det var gubbar ute på stan med sån här en på ryggen vet du, sån här med antenner. Ja, sån här HF-sändare. Ja, det det var ju vänkar. Jag man skulle gissa, vad skulle gissa vad var reporten var någonstans? Ja, det kommer jag ihåg. Vad var, var ska vi vinna då? Det är väsentligt, jag kommer inte ihåg vad det var. Och till slut så var det någon som dök upp där och avslöjade vad reporten var. Ja. Han sa lite grann så här och hur det såg ut på platsen va? Ja. Alltså, jag kan se det och det. Det var någon som gissade när han stod där borta va? Ja. Och rätt var det så kom en lyssnare fram till reporten. Ja. Men det var så vart något pris också var det inte det? Ja jag kommer inte ihåg vad det var men det mm. någonting var det. Ja. Jo jag minns nog det var några ungdomar också utav Hässleby där som sände från en badstrand också på nätterna vet du. Ja. Med en sån här HF va? Ja, och det funkar ju bra ju. Ja, ja för det då var ju hemmas folk och gjorde program från lägenheter och annat. Ja. Var, var Men hon gamla länken, vi hade ju länkar länge också sen gick sändar och och ingen äh, sänd som kunde Antennen skulle ju lämnas in till Algån, men den finns inte kvar längre. Vi konstaterade ju Lasse, han skulle ju hjälpa mig med, med det, så han ger den där och lämnar in den. Och han ringde ju Algån och frågade, men det, det fanns inte mer. Nej, man törs inte luta någon steg mot taket va? Nej, och problemet var ju det att det har ju varit så dåligt, och, och det var ju ganska kort innan Lasse drog allting. Den har ju stått tras i den här länken och, och, och killen äh, så, så, så, som levererar den är ju förbannad, hade han inte fått en massa pengar, äh, tusenlappar för det där. Och sen hade du problem med de där löven också? Ja, just det. Och inte bara det, det är ju en hel skog av, av den tän utanför och där hade Lassar köpt en motorsåga, den vart ju styrblöden i och med. Den låg på sjukhuset. Ja, den försvann. Ja, den är borta. Nu ska man ta fingretryck egentligen på grejerna. Eller? Ja, men det är inte så enkelt. Jag har inte sådana resurser. Dörrhandtaget och så. Ja, men det, det, det, de hade väl handskar och det stod öppet allting när jag kom hem. Var det öppet? Ja, det stod eh, på Glänns ytterdörn. Vad är det då? Ja, det var inte roligt. Nej då. Nej, och sen upptäckte jag att de har synlosserat på golvet här och ölburkar och cigareffimpar och allt möjligt. De har ju luskat ut det genom att du inte sänder på radio, vet du. Ja det var väl det, jag skulle ju inte ja. varit på sjukhus, jag skulle ju inte få komma ut det, därifrån Det var ju en sån livmedeläkaren, men vi kan ju inte klara det samhället sa, ni är så sjuk Vi kommer att dö jag snart, vi får, alltså jag accepterar att det är snart livets sluts, men eh, det, det gör jag inte Min mormor fick ju fel doseringar också, de blandade någonting som blev tokigt, de blev förgiftade Ja Personalen kan ju göra misstag ibland va? Nej, ja, just det, och den påstås att jag får diabetes, säger hon, det vet jag det. Jaha, det. Men väntar just det, det är det, jag skulle ju klara mig utan insulin om det verkligen hade diabetes. Nej. Alltså diabetes har det väl inte bara. Nej, ingenting i sånt. Sen har jag tagit fel på några prover eller också så är äh, en annan säll. Det finns ju någon sån här apparat att köpa och titta själv va? Ja, ja, det har jag en. Den gick ju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 Aha, men det, det är ju bara hopplöst att mäta, då blir man bara orolig om det skulle vara höga siffror. Jaha. Man kan ju inte göra mycket åt det. Nej. Hallå? Du hör mig? Jaha, hallå? Hör du inte mig? Jag vet inte vad som hände där men jag hörde honom i alla fall. Faktiskt. Ja, not tekniskt tokigt blir det där, i alla fall med gubben. Och jag vill inte besöka Görlinberg heller de sista åren för att eh, han har hela huset, en hel villa full med eh, ja, radiapparater i hundratals som alltså konstiga tekniska saker. Han har gjort om ett sovrum då till eh, kontrollrummet och ett sovrum till studierummet va. Och så glasruta mellan dem och mikrofoner med batterier i och lampor som lyser där. Han hade som ett kontorsrum också men där var alltid en enda röra och stora höga med kläder och gammal dammsugare från 1800-talet. Och alltid bara dammigt och smutsigt och trasigt och neddragna persianer har han också va. Och så samlar han på reklam också och så kissar han på natten inka en stull med lock på.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 Uh, Sverigekanalen.com Snart 18 000 Besökare, det fattas bara 9 besökare Nu då Så det har det kommit över 18 000 Besökare, det fattas 9 till Vi har den 29 oktober 2014 Ansvarig utgivare Gunnar Andersson Och uh, Nu har vi ett paraply Som heter Duga här, det är 125 cm I omkrets det kan både regna och blåsa och snöa. Man får faktiskt skydd under där. Det kan ju rinna upp. För öken nu. Hör vad de säger. 16 70 och 0. 29 november 16, 40 och 10 År 2014 16, 40 och 20 16, 40 och 30 Nu var det så genom telefonluren här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 ja, det är den är så här läsar också för att läsa böcker. På ett ställe kunde man läsa alla böckerna direkt i PDF-format. Hans finns det några olika format där och det finns olika typer av läsare också. Man kan läsa böcker. På Librabox finns det böcker och man kan läsa och även ljudböcker. Och då med då samtliga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 Anger på den lilla 7-tumsskärmen Bad Disk Så att den vill inte spela någonting Faktiskt, den har inte varit igång på länge Den fungerade förut Faktiskt Det vet inte om det kan vara något tillfälligt Vi får se hur det blir Med den här karpstrypan idag Och Om webbradion från 88 MHz ligger nere Så kan jag ju inte höra Någonting på, här uppe. Jag kan inte heller höra eller spela in Roddy Frekventa idag klockan 17. Så länge webbraden ligger nere. Jag får med att det var trasigt också en gång tidigare och sen kom det igång senare. Och ibland har det hoppat omkring och låtit som karlanka där. Men tyvärr, jag har ju anmält det här också till närrådetföreningen när när på Twitter och via e-post. Ja.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 Ja, och i morgon är det faktiskt 13 november också. Jag har ju en del inspelningar och inläsningar här om Karl den tolfte faktiskt. Det ligger mycket upplagt på Arkiv där. Så att jag löste problemet med studiemikrofon nummer ett då.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 Järnvägen fortsätter fortsätter sen i riktning mot Byvalla eller närmast mot rörsjöttan eh uh, utme Byksjön. Vägen från rörsjöttan uh, kraftigt uppförsbacke upp till Österby då fanns inte förrätt och järnvägen gick närmare sjön än vägen gick. Det går inte att åsaka men som kraftig kurva för att ansluta till rakspåret som fortsatte förbi uh, förhagen uh, utan uh, sport har gått man kan se bilder också. Eh hallplatsen i Rörsötan står idag i Nordviken som en lekstuga och man kan se bilder också på eh den här bagen. Han hette Einar Fredholm. Jag har ju sagt det. Jag har ju boken också. Det finns ju två böcker om Belgien. Redan på 80-talet så fick jag rena boken i alla fall om Belgiens järnväg utav min pappa. Och sen många år senare så skulle jag faktiskt bo just i Långsötan och har kan den här boken och har tittat mycket i den har besökt Byval också. Delvis i alla fall så kan man se ja det som har varit en järnväg och så. Stationshuset, rostig bärgårdsbelysning. Eh, eh lastkajen. Där det fanns ett godsmagasin, där det fanns en liten kiosk och så där. Bärgården för detta bad går det ser inte mycket ut för världen det är ett ganska litet område men <laughs> man kan också sova i stationshuset också. Det är brukshotell som hyr ut. Det var ju en plattform eller det finns en plattform där vid stationshuset ja och sen var det ett, ett smalspår och en liten smal platt tre plattform emellan. Vändskivan var längst ut och innan viadukten fanns så fanns en väg rakt över järnvägsområdet där ja sen gjorde man en viadukt under så var Det var 59 där. Och så fanns det spår så räcket blev över i bruksområdet och vagnar som stod i kraftig lutning också och tippade var det kol kolvagnar. Vallsväcket i Skärnsund flyttade också över till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 eh smedjan som är två stora smeder som är ihopbyggda precis utanför. Bara några meter utanför smedjan så gick alltså järnvägen och där kunde man gå på en smal grästig. Det är en sänkning där så var förgår som en liten bro över där kan man säga och vi så åt med engelska parken och sen längre bort så svängde järnvägen i riktning mot Byvalla in kraft i högersväng fortsatt en bra bit på sidan om klostervägen. Och det var inte den grusväg som går upp i en kraftig backe utan det var längre bort där som järnvägen korsade klostervägen. Men också i en stigning för att komma alldeles på sidan om sjön Willingen och det är ett flertal större och mindre sjöar i riktningen mot Byvalla.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 och en elstation och en hög mobilmast för järnvägens egna kodade mobiciresystem. Det är alltså ett eget mobiltelefonsystem som järnvägen har i Sverige som ersätter den gamla driftradion. Eh mm. uh, ja, i Bygdalta finns ju ingenting att se. Det var ju stora högar med räls och stora högar med gamla slipers då.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 Det ska finnas ett lokhus kvar i Bivalla men det kunde jag inte se. Och den skog som fanns tidigare längre bort den har vuxit närmare järnvägen så att det har vuxit igen kraftigt på de här åren. Man kan se de sista tågen som står klara i Bivalla. Man kan se så här att när tågen kom från långsidan så var det inte bara och järnvägen svängde också i en kraftig kurva också ner till själva stationen där BDI hade ett eget spår.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 backa ner tåget mot stoppbocken. Jag vet inte om folk satt kvar i själva tåget och väntade eller om de, de klev av på platsen när de var så nära bilarna. För att hade man bara kört på